Misiune specială. 6. Turul Franței Când pedalând, când cu bicicleta la spinare, ajung tăindo o prin păduri la cele din sate de pe Esten. Prin Laon și Saint-Gobain, fără să merg decât pe drumuri forestiere, sosesc în mai puțin de o zi la Chonis. Dar n-am să trec fără să mă opresc încă o dată la casa Anei Marie. Ea nu e aici. N-are importanță, am să plec departe și pentru mult timp. Vreau să revăd locul unde o am fost atât de des și atât de bine primit. An Maria acasă, împreună cu bunica ei și cu verișoara mea, Leia, două ființe dintre cele mai dragi și cât se poate de fericite să mă vadă. Exodul le-a dus până la Rochelle, apoi societatea Saint-Gobain și-a adus personalul înapoi, iar viitorii mei socri s-au întors printre primii. Acum când mi-am întâlnit micuța verișoară, mă port cu ea cu o îngăduință puțin distantă. Eu o atitudine de cățelantru în defensivă, care de altfel nu mă înșală decât pe mine. Îmi îngădui 8 zile de vacanță, timp în care fac rost de un act de identitate, apoi părăsesc casa asta iarăși vie, de care mă leagă numai amintiri fericite. Cu bicicleta mea de lux, până la Paris nu fac decât o etapă. Încetul cu încetul m-am învățat cu ocupația. Uniformele nemțești nu mă mai fac să tresar, s-au integrat ambianței. Și apoi Parisul nu e orașul meu. Să vezi nemți la Paris e la urma urmei ceva banal, ca și cum ar fi vorba de turiști. La burg Burglaren o găsesc cum era și de așteptat pe bunica dinspre mamă. Foarte coconoasă și distantă, pierzându se deloc în efuziuni sentimentale, dar realmente iubitoare și al naibii de săritoare. Într-o clipită sunt îmbăiat, culcat, adăpat și hrănit, cu aceeași autoritate pe care o avea odinioară, când micut și bolnav, aflat în primejdie să-mi pierd vederea, îi dăduse afară din cameră fără drept de apel pe doctor și pe părinții mei, rămânând să se ocupe ea personal de vindecarea mea. Bunica știe unde sunt părinții, refugiați la meung sur -Loire. Mă cred prizonier, dar mai curând rănit sau mort. Plec chiar de-a doua zi să-i liniștesc. În timp ce merg, mă impregnez fără să vreau de tot ce mi-atrage privirea. Aerodromele de campanie, depozitele de benzină, parcurile de blindate, ca și de orice activitate ordonată după moda nemțească a unei mașini de război în curs de instalare. Toate astea ar putea să-mi fie de folos într-o bună zi. E ceea ce eu numesc aface pe buretele. Nu analizez, ci înregistrez la fel de inconștient cum respir sau învârtesc din pedale. Nemții au și început să fie viitorul meu vânat, trebuie să-l cunosc bine. Spre vest, la longitudinea asta n-am trecut niciodată de etamp. câmpile din bos, lanurile de grâne ce-l umplu cât vezi cu ochii, îmi descoperă un ținut cu dimensiuni noi. nu revin din uimire tot lungul drumului, la gândul că e cu putință să existe atâta grâu adunat în același loc și nici măcar o pădure demnă de numele ăsta, nici o nicio nici o turmă. E o prostie, dar abia acum încep să-mi dau seama că Franța nu se oprește la hotarul ardenilor, iar patima, aproape viscerală de pământ cu care m-am născut, simt că acum se revarsă și asupra altor ținuturi, altor provincii. Simt că aceste locuri noi înseamnă tot acasă la mine și turbesc să-l văd pe cotropitor instalat în țara cucerită. Descoper Franța cu alți ochi și, fără să știu, îmi pregătesc regrete pentru anii de exil, dar în același timp și motive de a mă lupta, când va veni vremea să mă lupt din nou. Meang surloar nu-i decât o scurtă pauză. Îmi găsesc părinții, o casă, prieteni, dar nimic altceva nu mă leagă de locul ăsta. Sunt grăbit să-mi continui drumul. Am exclus dintre ipotezele rezonabile plecarea de pe coastele ocupate. Traseul va fi mult mai lung decât crezusem. Drumul spre Anglia trece prin zona zisă liberă, prin Marsilia, Set, Perpignan, poate și prin Africa. Ieri încă provincial, Ultima mea etapă mi-a dezvăluit alte orizonturi și am început să își harta viitoarelor mele călătorii la scara unui continent. Trasez principalele axe ale viitoarelor peregrinări, lăsând spații albe pentru neprevăzut, acolo unde împrejurările îmi vor impune alegeri cu neputință de imaginat acum și aici. Well, well cross the bridge one we come to it. Aflu cu bucurie că unchiul George e instalat în Vandeia și că e teafăr și sănătos sim nevoia să-l văd înainte de orice altceva. Acum mă aflu în deplină formă fizică și pe deasupra, în fonduri mai mult decât am nevoie, atențiile cu care mama mă înconjoară, mă irită, n-am venit aici ca să fiu alintat ca un copil convalescent. N-am niciun motiv să-mi prelungesc șederea, se pregătesc prea multe aventuri în altă parte ca să mă mulțumesc cu tihna obișnuită a unui frumos sătuc de pe loare. Tata îmi înțelege nerăbdarea. S-a achitat cu bine de celălalt război. Magnific de oameni spun lui gazat la Verdun rănit în Artois nu ne-am înțeles niciodată foarte bine îmi amintește oarecum de capitanul Conan notă, eroul cărții cu același nume lui capitan Conan 1934 premiul Goncourt de Roger Versel, 1894-1957 închei nota ca și pe eroul lui Roger Versel, patru ani de război l-au dezobișnuit de pace pacea l-a luat pe nepregătite și niciodată nu s-a simțit în apele lui în afară de vânătoare, de pasiunea pentru cai și cărți de joc, nimic nu pare ai mai trezi interesul. Nu avem același fel de a simți ființele și lucrurile. Mulțumesc pentru tot, ați fost minunați, dar e timpul să plec. Și îmi continui drumul ca un turist. Descoper fascinat loara și castelele ei, livezile, viile ei. Pe la noi nu există liveze atât de mari. Fiecare fermă are desigur, sigur ei fructifer pentru nevoile familiei. Dar ce idee stranie să cultivi fructele ca să le vinzi. Pătrund pentru prima oară în orașe ce ieri încă îmi erau necunoscute. Tur, Somiur sau ange n-au suferit cu nimic mai mult decât orașele din Nord sau din Ardeni. Numai că aici, în răgazul oferit de o pace nesigură, masacrul pare ne la locul lui. Noi, locuitorii din Nord, ca și cei din Est, suntem obișnuiți cu asemenea locuri, iar ruinele par mai puțin șocante, mai puțin anacronice, mai puțin absurde decât pe această vale aloarei, care e o mare grădină. Asta prea frumoasă grădină, din asta prea frumoasă țară a Franței nu spune nimic nici inimii, nici simțirilor, nici viselor mele. Nu aici mi-ar plăcea să trăiesc și să mor, dar mi se pare revoltător ca pământul ăsta sensibil unde totul respiră calmul să fi fost siluit. Provinciile noastre din mărcile estice au fost dintotdeauna scutul și pare cât se poate de firesc în dezordinea lucrurilor ca el să fie izbit, rupt, fermat de lovituri. Dar aici, în valea asta fericită, ruinele incendiate întreg puterea de înțelegere. Pare ceva și mai inuman, mai anormal, mai stupid, mai odios. Și încep să urăsc în bloc războiul și absurditatea lui, și pe politicienii noștri, pe șefii noștri militari. Bandiților și boșorogilor, toată stricăciunea asta e opera voastră. Într-un sătuc de pe lângă șole dau un sfârșit de unchiul George. Băiete te dragă, mă întâmpină fără să se mire. N-am parte de strângerile la piept, nici de împrățișările oarecum smintite ale mamei. El nu s-a îndoit niciodată că o să mă vadă iar viu. Și acum sunt în fața lui, totul e bine. Unchiul George întruchipează curajul, inteligența și vigoarea. Dar și seninătatea, înțelepciunea, indulgența. Boala l-a țintuit la pat de la 12 ani. Boala lui pot sau poliomielita. Doctorii nu au înțeles niciodată nimic din cazul lui. Odată cu trecerea anilor, Boala i-a torturat oasele i-a răsucit picioarele, i-a deformat spatele, dar trupul acesta de modo, e dominat de o față de arhanghel viril cu frumoase trăsături regulate, cu oiect de inteligență. Gura, ceva cam tristă în stare de odihnă, se luminează la cea mai neînsemnată solicitare de un zâmbet cu dinți desăvârșiți, cuprinzând în el întreaga îngăduință a lumii. Stau jos lângă șezlongul lui, așa cum stăteam când eram copil, iar el încropea pentru mine povești pe care mi le spunea de-a lungul serilor. Veșnic, aceleași trei personaje o intriga. Dulăul roche, bun, cinstit și greoi. Mușchii combinației. Iepurașul Lapino, un fel de spiriduș plin de curaj, de inventivitate și de găsălnițe. Creierul binomului. Pisoiul șapiuzo, viclean, echivoc, când îndrăzneț, când laș, calculat și încurcându-se într în combinațiile lui. Un pic trișor, un pic ezuit și la drept vorbind niciodată câștigător. Împărăția lor era nesfârșită a pădure a ardenilor cu animalele ei sălbatice. Mistrețul mai întâi, apoi cerbul, capriorul, jderul, bursucul, vidra și vulpea, veverița și cârtița, ale căror obiceiuri unchiul George mi le înfățișa urmând firul poveștii. Mai apăreau și teutoni grași și mojici, jandarmi mărciniți, vameși înșelați și contrabandiști abili. Mai spune, hai, mai spune. Și ani în șir, infirmul a imaginat pentru mine de la o seară la alta aceste povești cu zâne pline de învățăminte. Acum e rândul meu să povestesc: Belgia, Dunkirk, Evadarea, Ardenii, Opita, Nemții și celelalte. Și apoi gata, asta e tot. Suntem împreună, așa că din nou e în regulă. Jucăm șah, partidă după partidă. E fericit când izbutez sălbat. Studiem cel mai bun itinerariu de urmat ca să ajung la Marsilia pe șosea. Inutil să risc prostește... Și să iau trenul. Sunt, la urma urmei un prizonier evadat și nu știm ce dispoziții au primit funcționarii și jandarmii în legătură cu nonconformiști. Oricum ar fi funcționarii și jandarmii. Sunt o categorie pe care e totdeauna bine să o eviți. Mai întâi trebuie să trec linia de demarcație în zona orașului poatie. Pe urmă, prin împrejurimile de la șatoru, voi da de niște verde ai mei care au scris de câteva zile. Sunt cei care locuiau la opita. La ei mă voi simți ca la mine acasă. E un refugiu ce va încheia o etapă și care va fi, o știu, primitor fără rezerve, sobru și călduros. Timpul trece prea repede. Avem atâtea să ne spunem, atâtea întrebări de lămurit, al căror răspuns ne scapă. Cum de în armată s-a înstăpunit atât de repede de bandada? De ce aviația a fost distrusă la sol? De ce blindatele văzute de mine erau toate imobilizate fie în locurile lor de parcare, fie arse la încrucișările de drumuri? Ce vor face englezii, americanii și rușii? Când voi lua cunoștință la Londra de apelul din 18 iunie, nu-l voi găsi deosebit de original. NOTĂ La 16 iunie 1940, premierul Marii Britanii, Winston Churchill, propune guvernului francez crearea Uniunii Anglo-Franceze și continuarea războiului prin eforturile comune ale ambelor țări. Propunerea este respinsă de guvernul francez și la 17 iunie, Mareșalul Petain, crezând în înfrângerea rapidă și inevitabilă a Angliei, cere armistițiu Germaniei. Generalul de Gaulle însă, în apelul din 18 iunie 1940, acceptă colaborarea cu guvernul englez, specificând că războiul nu se limitează la teritoriul Franței, că este un război mondial. Închei nota traducătorului. Unchiul George nu-i nici soldat, nici politician, nici strateg, dar după despărțirea de el mă voi însenina din nou. Am fost înfrânți, mi-a explicat el în timpul nesfârșitelor noastre convorbiri, prelungite în noapte, dar Anglia rezistă. E vorba de un conflict mondial în care, în mod sigur, dacă englezii vor continua să rezistem a ajuns de mult, americanii vor fi atrași. Ruși și nemții nu pot coexista. E vorba de primele mișcări de la începutul unui război de uzură, în care nemții vor mai dobândi și alte victorii spectaculoase. Au redescoperit blitzkrieg-ul lui Genghis Khan. Până acum le-a mers și se cramponează cu înverșunare de strategia asta în aparență de neînvins. Dar potențialul industrial al alianțelor, probabile, îi va zdrobi până la urmă. Notă. Blitzkrieg. Războiul Fulger. În limba germană. Închei nota. De cumva aș fi fost ispitit să-mi pierd speranța, analiza asta lucidă și nepătimașă mi-ar fi redat-o la loc. Pete, zice unghiul George, a acceptat armistițiul. Nu-i rămâne altceva de făcut pentru moment, de vreme ce țara nu mai avea cu ce se bate, nici materiale, nici oameni, nici suflet. E rezultatul inevitabil al unor împrejurări specifice la care ne-au dus orbirea, mărginirea și teama. Dar nu așa se vor sfârși lucrurile. Linia de demarcație între Poatie și Confolin e deosebit de poroasă. Câteva informații culese în grabă de pe lateșghelele bistrourilor, două zile în care am ținut sub observație posturile nemțești și orarul schimburilor. Apoi o trec fără greutate la ceasul cel mai călduros al zilei, când oameni și câini sunt mai grijului să caute răcoarea umbrei decât un eventual pasager clandestin. Mă aflam în zona liberă, și în etape scurte am ajuns la șatoru, o prefectură liniștită despre care atunci nu știam că avea să fie pentru mine punctul terminus al atâtor călătorii viitoare. Verii mei se refugiaseră la Brion, un mic sat ceva mai retras față de axa Chatoru vatan Aici lucrurile mai stăteau ca înainte de război oamenii dedicându-se preocupărilor cu totul materiale ale exploatării rurale. Nemții erau departe, în spatele liniei de demarcație, ardenii încă și mai departe, iar posibilitatea de întoarcere la sânul lor, în afară de orice speranță pentru moment. Inutil să visezi, să discuți sau să te plângi. Ce-mi e un pământ, ce-mi e altul? Iar pe cel de aici, verii mei îl exploatează ca niște mari cunoscători, cu atelajele lor puternice și greoaie din ardeni. Locuitorii din Berii erau oarecum mirați de caii lor gigantici, rasați ca niște animale de lux, dar harnice la roboteală, de plugurile din Brabant, de două ori mai grele decât cele din partea locului, și care săpau brazda cel puțin de două ori mai adâncă. Erau uimitori de ospitalieri și binevoitori față de străinii aceia taciturni, care le dădeau liniștiți peste cap obiceiurile lor de muncă, tehnicile agricole și economia. Fermele din Berii n-au mai putut fi aceleași după trecerea noastră pe acolo. Existau în regiune mai multe familii prietene, răzlețite după cum fusese disponibile fermele. Renodam cunoștințe uitate, era cu adevărat refugiul fericit pe care îl presimțisem. Dar nu era decât o etapă. Războiul continua în altă parte și tocmai acolo alesesem să mă duc. Mi-am urmat călătoria. Citisem din curiozitate călătoria lui Edgar de Eduard Pesson, al cărei titlu mă amuzase. Cu excepția titlului, asemănarea se oprea acolo, aventura mea nefiind încă marinărească. Eduard Peisson, 1896-1963, autor de romane marinărești, Le Voyage d'Edgar, datată datează din 1940 și a fost încununat cu premiul Academiei, închei nota traducătorului. Înghițeam îndărătnic și răbdător kilometri de drum, poposind după cum îmi ieșeau în cale hanurile modeste ca să-mi cruți banii. Valea râului Creuze, verde ca Irlanda, urma lanurilor de grâne din Peri. Continuam să descoper Franța. Țara mea care, pe zile trecea, nu rămânea doar un simbol, ci era un pământ minunat și schimbător ca marea și pe care aveam să-l părăsesc tocmai atunci când mi se dezvăluia tot mai mult cât de legat sunt de el, printr-o patimă inexplicabilă și exclusivă de țăran. Încă din zori pedalam prin ploaie una din acele ploi încete și dese de la începutul lui septembrie, care răzbat cu răutate până și prin impermeabilele cele mai bine închise, pătrunzând pe la gât și roind pe spinare, aducând într-o stare jalnică chiar și pe cei mai optimiști. Mă simțeam la fel ca și bietele potârnici pe care în același moment le împușcam pe vreme ca asta. Pătrunse de fric până noase, în îngreulate de ploaia rece, porneau într-un zbor anevoios, curmat înainte de a lua avânt. Se lăsa seara frunzele vește de izbeau asfaltul, luate de rafalele înghețate. Aproape că moțeam în timp ce mă împingeam bicicleta pe coasta pieptișă ce leagă Montluçon de Nerile Ban. La jumătatea drumului era cât pe ce să-l depășesc pe alt biciclist ce mă împărtășea o la fel de vitregă ca și mea. Numai că nefericitul tăia după el un cărucior greu după toate aparențele, pentru că se opra mereu ca să-și tragă sufletul. Mi se părea a fi un bătrân, sub cu glugă. Eram destul de rezervat ca să-i propun pe față să-l ajut. Fără să mă audă, am apucat căruciorul și am început să-l împing, potrivind un pasul după al lui. Înaintăm greu cu vântul și ploaia în față. Abia după 500 de metri își dă seama de prezența mea. Oh, îți mulțumesc! Mă gândeam eu că prea ușor urc cu asta, dar de ce te-ai ostenit? Nu știu. Poate dintr-un impuls de cercetaște, pe vremea când mai purtam pantaloni scurți și căutam să fac o faptă bună în fiecare zi. Credeam că-i vorba de o persoană foarte în vârstă. Izbuc nimăn râs. Noul meu tovarăș trebuie să fi trecut cu puțin peste 30 de ani. Ești din partea locului? Deloc, mă duc la Marsilia și fixase fixasem vișiul ca punct terminus al zilei de azi. Nu-i bine, ar trebui să mai mergi și o bună parte din noapte. Oprește-te la mine. Omul mi-e simpatic, dar găsesc că invitația lui e prea generoasă față de serviciul pe care îl fac. Și apoi, chiar dacă nu ajung la Vișii, găsesc eu un hotel. Vreau să fac o baie, să cinez omenește și să dorm într-un pat ca lumea. Visesc la o sticlă de șampanie care, de când a început să plouă, mi se tot arată în fața ochilor, ca graalul lui Lanselo. Nu cred că el mi-ar putea oferi toate astea. O bicicletă ca vai de lume, un cărucior cu legume. Trebuie să fie vreun mic negustor acolo, nu cine știe ce am stărit. Îi ocolesc invitația, cât mai curtenitor cu putință, n-aș vrea să-l jignesc. Când în sfârșit pătrundem în piața comunală, el insistă cu amabilitate să rămân cel puțin atât cât să beau un păhăruț. Și mă duce la Hotel de la Surs, unul din micile palasuri din Neri, al cărui proprietar este. Chenot e un om remarcabil de prietenos și cultivat. Totul e perfect la el în casă, totul e de o armonie desăvârșită. Familia, tablourile, covoarele, mobilele, vinul de Porto. Pe și finețea lui mă pun în încurcătură. Ei da, mă mărturisește mijindu-și ochii. Nu sunt decât un negustor de supă. Rămâi totuși, du-te și fă o baie, o daia ți pregătită. Te anunț eu când să vii la masă. Tata avea o vorbă, că nu există decât două lucruri cu adevărat importante în viață. Să te scazi în apă caldă și să bei vinul rece. Nu sunt departe de a înțelege filozofia. Masa e o minunăție, o capodoperă de bun gust și măsură. Mă destind, mă destăi nu-i fără teamă. Mă duc la Marsilia, unde trebuie să-l văd pe consulul Statelor Unite, pentru care am o scrisoare de recomandare. Sper că mă va ajuta să ajung la Londra. Chennau manifestă un entuziasm moderat. A muncit ani în șir în Anglia, după terminarea școlii de hotelier. Iubește Anglia și pe englezi, dar, fără a voi să mă descurajeze, crede că-mi va fi greu să plec din Marsilia. Se îndoiește că diplomatul se va compromite pentru un necunoscut care, dar mai spune, nu-i nevoie să nădăjduiești pentru a întreprinde. Nici să reușești ca să perseverezi. Îmi dă adresa verilor lui din Londra și a doua zi ne despărțim după o strângere de mână bărbătească ceva pecet lui pentru totdeauna o prietenie unică. Încă nu știu că după Chateau și Brion, Neri ia a treia carte a brelanului de dame pe care soarta l-a distribuit clandestinului ce voi deveni. După câteva etape fără niciun incident, sosesc în cele din urmă la Marsilia, nu însă fără ca doi jandarmi să vrea să-mi confiște bicicleta, proprietate a armatei franceze. Le mai demonstrez încă o dată că acolo de unde am luat-o eu, armata franceză renunțase de mult la drepturile ei asupra a tot și toate. Dacă o confiscă, cer să se întocmească un proces verbal amănunțit și fie din lene, fie din teamă de a se ivi complicații, mă lasă să-mi continui drumul. Ce mai belea și reprezentanții ăștia ai autorității? Tata mi-a povestit că la Verdun, în primul război, au fost spânzurați jandarmi de cărligele de macellerie. Șonot avea dreptate. Consulul american are, desigur, altele pe cap decât să mă ajute pe mine. E o încălțată, unul din acei albi mărunți pe care lumea anglo-saxonă pare a avea specialitatea de a-i produce la grămadă. Tot ce e made in USA nu poate fi evident decât the best in the world, tot ce e mai bun din lume. O corcitură made in USA. În 10 minute de conversație îmi sunt de ajuns ca să mă convinc că îmi pierd vremea. O tentativă greșită ce trebuie uitată. Timp de două săptămâni mă joc de o ogarul care adulmecă prin oraș. Din pistă falsă în impas, mă convinc pe zi ce trece că nu toate drumurile duc la Londra. Din m-au dus trei o situație de-a dreptul neplăcută. Constat într-o seară că mi-am pierdut portofelul, actele și cea mai mare parte din bani. Din fericire, am prevăzut un accident asemănător, așa că n-am rămas chiar fără un sfanț. Numai că, după ce mi-a achit nota la hotel, nici vorba nu mai poate fi cu 2000 de franci să tatonez terenul în continuare, mai ales că niciun indiciu nu mai mă încurajează să o fac. Singura soluție rezonabilă e să mă întorc la Brion, unde prietenul meu, institutorul secretar de primărie, îmi va procura un nou act de identitate și unde părinții mei vor putea eventual să-mi trimită bani. E mult mai departe de la Marsilia la château decât de la château la Marsilia. La venire eram însufletit de visul meu, încât pedalam vesel. Acum apăs mașinal pe pedale. Vântul dinspre nord, care mătură vala Ronului, mătură totodată și optimismul meu. E sfârșitul lipsit de glorie al unei aventuri avortate. Mă opresc la Neri, ca să-l informez pe Shono de eșecul meu și la finele lui octombrie ajung la verii mei a căror bunăvoință mă mâncăie întru câtva de eșec. E de la sine înțeles, îmi spun ei, casa lor e și casa mea. Aș putea sta acolo o veșnicie. Eu însă nu vreau să stau decât atât cât e nevoie ca să potrivesc la loc bucățile destrămate ale modestului meu vis. Nici o clipă nu mi-a venit ideea să trec prin Spania. Totdeauna m-am gândit că odată pornit din Franța, aveam să ajung drept în Anglia, fără tranzit, prin o închisoare oarecare. Închisoarea într-o călătorie e un accident posibil, dar refuz să o introduc la rece, ca pe un factor obligatoriu în soluția problemei. Sunt dispusă eu în considerație că 50% din șanse ar fi contra mea, dar niciuna mai mult. Or, eu nu vorbesc spaniola, iar lucrurile sunt și așa destul de complicate, fără să le mai adaug un handicap insurmontabil. Pe deasupra, am o fobie de-a dreptul animalică față de carceră, încât nu mă pot hotărî să-mi asum riscul ăsta, mai cu seamă când riscul pomenit prezintă toate aparențele fatalității. Deocamdată, nu prea am motive să îmblestem soarta, căci nu duc lipsă de distracții care să mă consoleze de eșecul meu marsiliez. Un om în plus la o fermă nu-i niciodată de prisos. Suntem la sfârșitul culesului de vie, muncile agricole sunt întoi. Mă dărui neprecupețit tuturor treburilor ce se ivesc. Mă scol cum se crapă de ziua, mă culc frânt și tot îmi mai rămâne timp să mă duc și la bal. Și să mă bat, dacă e cazul. Dacă cei mari se înțeleg foarte bine între ei, nu tot așa stau lucrurile și cu cei mai mici. Pentru băieții din partea locului, refugiații de aceeași vârstă cu ei, sunt niște străini prea la largul lor, despre care și închipuie că sunt niște înfumurați și, care mai ales, dansează cu fetele lor. Felul nostru de a fi al celor din Est, îi descumpănește pe tinerii din berii și, pentru că suntem altfel, suntem obligatoriu dușmanilor. Dansăm des, discutăm într-una și câteodată ne batem. E o ocazie minunată să ne cunoaștem mai bine. Ne purtăm la o adică, asemenea, unor pui de animale. Dar, la urma urmei, încă erările de după bal leagă simpatii solide. Încât până și azi, la mai bine de 40 de ani de atunci, mai am pe acolo camarazi minunați, a căror prietenie se leagă de o înfruntare pugilistică. Toate astea sunt foarte sănătoase și cât se poate de înfirea lucrurilor. Poșta dintre cele două zone nu e un model de abundență și încă mai puțin de regularitate. Să le explic părinților mei din zona ocupată, că am eșuat în prima mea tentativă și că vreau să o iau de la cap, că îmi trebuie haine și anumite adrese, presupune un schimb necrezut de amplu de cărți poștale oficiale, controlate de ocupant și în care posibilitatea de a spune lucrurile pe șleau e extrem de redusă. La sfârșitul lui noiembrie, părinții mei au reușit în fine să-mi trimită cele încioase. Institutorul mi-a procurat acte noi și iată mai iar, numai bun să-mi continui cercetarea. Întreaga viață politică s-a refugiat la Vichy și în împrejurimile lui. De acolo vin toate informațiile și acolo trebuie să mă duc ca să aflu ce se întâmplă. Nu știu să fac mare lucru, dar mi-am găsit la Clermont-Ferrand o slujbă de scrib mai mult sau mai puțin pe placul inimii mele. Dacă trebuie să descopăr o filieră de ieșit din Franța, Acolo voi avea ceva mai multe șanse decât aici, în inima beriului. Slujba mea la Clermont nu-i chiar atât de lipsită de interes. Trebuie să pun pe roate din nimic un birou pentru expedierea coletelor pentru prizonierii de război, aflat sub egida Partidului Socialist francez. nu cine știe ce treabă genială, dar cel puțin prezintă meritul că nu ține de rutină. Mai întâi trebuie să descoperi surse de aprovizionare, ceea ce nu-i puțin lucru, apoi să faci coletele și să le trimiți cu regularitate. Înteletnicirea asta de băcan mă pune în legătură cu toată fauna din Clermont. Overniați și refugiați, funcționari, oameni politici pro și oameni politici anti-Vichy, peteniști fanatici, politicieni fără slujbă, care au reconstituit în jurul colonelului Laroc, o micuță curte intrigantă și nebunatică, alcătuită din emigranți în pană de venituri. Navighez printre doamne de la operele de binefacere, printre directori de uzină și băcani angrosiști. Toată mișunarea asta de interese egoiste, de sentimente meschine, de ușurătate burgheză, de lașitate pretențioasă, mă deprimă mai curând decât mă irită, dar ar trebui să fiu al naibii de ghinionist ca să nu pic într-o bună zi printre contacte atât de diferite peste cel care mă va călăuzi fie și indirect spre Londra. Patimile stârnite de incidentul de la Mer El Kebir a constituit o revelație. Cei care după masacru au rămas pro-englezi merită să fie cu deosebire cultivați. Cine știe, unuia dintre ei îi va veni într-o bună zi vreo idee, va găsi vreo combinație, vreo cheiță care să deschidă poarta spre larg. Notă mer el Kebir, port din Algeria, care după armistițiul din 22 iunie 1940, adăpostea o parte importantă a flotei franceze. Anglia, de teama ca vasele să nu cadă în mâinile Germaniei naziste, îl somează pe amiralul Jansul la 3 iulie 1940 să conducă flota spre insulele Antile. La refuzul acestuia și al generalului Vichy, Englezii bombardează flota franceză, nimicind-o. Închei nota traducătorului. Despre rezistența internă încă nu poate fi vorba. Francezilor din zona liberă le e gândul la cu totul altceva. Poți să vorbești despre mica patiserie, unde se mai distribuie încă ecleruri fără cartelă și vei avea un auditoriu, dar nu te hazarda să pomenești despre ocupație. Întâi și întâi că mareșalul știe el ce face. Trec săptămânile în disperare toate la fel. Sunt ca bărzăunele în spatele ferestrei, orbecăind în gol în căutarea derizorie a unei ieșiri. Într-o zi, când prânzeam cu un camarad într-o braserie din Place de jod, îmi dau drumul și încep să-i pe francezi în niște culori cu totul lipsite de tandrețe, dată fiind resemnarea, pasivitatea și prostia lor, de vreme ce a fericiți toată demagogia propagandei. Am vorbit cam tare, încât unul dintre vecinii noștri se simte îndreptățit să intervină în discuție. Firește, îl reped, Așa a avut loc primul meu contact cu Roger Vibot, care va deveni unul dintre responsabilii cei mai desvază și mai eficienți ai contra-spionajului nostru. Pentru moment recrutează oameni pentru centrul de informații și studii. E un soi de poliție paralelă creată de colonelul Grusar, fost director al școlii militare de la Saint-Cyr. Vibot îmi spune că într-adevăr e vorba de o excelentă acoperire în vederea formării cadrelor unei viitoare armate clandestine. Nu-i nevoie să desfășoare prea multă erocință, perspectiva mă seduce. Desigur, nu-i chiar deschiderea căutată de mine, dar e în orice caz o ipoteză de lucru rezonabilă, un fel de premiu de consolare.